Її нагадували. Погроза Джавіртана, мага Джавіртана, була, існує, діє. Безглузда забаганка старого ідіота, божевільного, який вичислив, бачите, що якийсь там золотий чи який там трикутник має вказувати на карті місце, де колись, колись, хто зна коли, жила біла відьма. Він сам не знає, де саме, якщо й жила. А вона знаменита супермодель, одна з найвідоміших, найбагатших, і найродливіша жінка світу, а може й все світу, якщо наша маленька планета одна-єдина, то цілком імовірно в космосі. А вона мусить поїхати туди, сама розкопати її, швидше за все по таємному могилу, до того ж уночі дістати звідти череп цієї відьми привезти привести цьому божевільному старому, або він став повалителем світу. Дурня. Цілковита дурня й більш нічого. Лишалось заявити поліцію і викрити цього божевільного старого а може цілу банду, яка за ним стояла. Її знамениті плевові підуть на зустріч, тим більше, що є знайомі у американських владних коридорах, кабінетах. Ще одна пригода тільки додасть популярності, ще більш приверне увагу до її королівської особи. Королівської? А що, як вона справді, нащадок якоїсь там мамби, королеви, чаклунки? Те, що розповів Джавіртан, скидалось на правду. Чи не вперше таумі задумалась, звідки вона та хто? Звісно, знала, з маленького містечка в Гаїті, потім жили в трохи більшому вже американському місці, але теж на великому. Ну, а далі розпочався її великий, могутній шлях, шлях великої таумі – завойовувати цілий всесвіт. Усе це було так. Так було досі. А тепер, після зустрічі з дивним чи божевільним старим, прийшло відчуття, що її власний світ розширився – раптово, незмірно розширився, побільшав. І саме Джавіртан розказав їй про те. І навіть научно показав, крізь оте навіювання, сон, марення, коли вона, мов би, справді побувала, бо де, хто знав якому столітті. Вона, не мов би, справді втікала від людоловів, мисливців на арабів. Хай це було навіювання, гіпноз, чи що там ще, але ж це, насправді, «Було з моїми далекими предками. Ось про що раптом подумала Таумі. Нехай дуже далекими, але то справді був мій народ», – подумала вона далі. «Але ж її народ американський. Нехай гаїтянський, то навіщо залазити в якісь там історичні нетрі?» Та все ж дивне відчуття опанувало душу Таумі Рембел. Вона відчула, це навіщо сій потрібне. Бути приналежною до далекого, незнаного нею досі африканського народу. Вона по інакшому дивилася вже й на єгипетські піраміди. Коли вони оглядали найпівденнішу й водночас найвіддаленішу відніло на захід, по суті, в глибокій постелі, їм повідомили, що з постелі насувається піщана буря, тому треба негайно покинути територію біля піраміди або переждати бурю всередині самої піраміди. Таумі обрала третій шлях. Спочатку вона вдала на мовчазне запитання Костянтина, що хоче переждати бурю тут. «Чи це страшно?» – спитала вона у гіда єгиптянина. «Можна сказати так», – відповів світловокий араб. «Коли вітер, таке враження, що поруч за стіною звучать тисячі труб або виють сотні шакалів». «Ви знаєте про шакалів? Хіба вони тут водяться?» – спитала Таумі. «Тут ні, але там, звідки я родом, у Нубії, так?» – відповів гід. «То ви лишаєтесь?» – вони лишилися. Але коли на обрії з'явилася темно-сіра стіна, Таумі несподівано змінили рішення. «Треба їхати», – сказала вона. «Ми повинні втекти від бурі. Ти хочеш спробувати погратися зі смертю?» «Костянтин, а чому бай ні, Таумі?» І догіда. «Від бурі можна втекти?» Чоловік зі стомленим обличчям дивився сумно, із якоюсь дивною повагою і цікавістю. «Можна, якщо дуже швидко їхати», врешті сказав, повагавшись чомусь кілька хвилин. «Ваша машина, я бачу, потужна, але буря може наздогнати, тому рушайте. Буря рухатиметься на схід, а потім повернеться на північ». «Чому ви так вважаєте?» – спитав Костянтин. «Тому що така буря хоче поєднатися з великим морем», – серйозно вимовив єгиптянин. Таумі бачила, Костянтин не схвалює її рішення. Взяв навіть за руку міцно стис, вона подивилась йому в очі. «Ти боїшся?» – питав її погляд. «То була шалена гонка і незабутнє видовище, поки їх наздоганяла темна страшна сила, що вила недалі голосніше, як тисячі шакалів», – згадала Таумі. Костянтин сам вів джипа. Дорога, прокладена серед пустелі, була добротною, без жодної вибоїни. Єгиптяни вміли догодити туристам. Таумі дивилась в заднє вікно. Величезний звір пустелі біг за нею. Ревів хотів з'їсти. «Якщо ми врятуємося, в готелі я тебе добряче відлупцюю», – повернув голову Костя. «Чим?» – таумі спитала це з яхидством. «Хоча б і паском», – сказав Костя Тенбранніку. «Ти гадаєш, так можна ризикувати життям? Так можна гратися? А чому біні? – огризнулася Таомі. Тому що я проти дурних авантюр. Тоді зупини машину, нехай мене з'їсть буря, – сказала Таумі. Дудочки, – відказав Бранніко, я, здається, справді в тебе закоханий, свавільна пантеру. Вони таки втекли. Втекли, втекли, втекли, і буря справді повернула на північ. Чорна стіна промчала за кілометрів два від їхнього джипа. Від неї лишився пісок на зубах. У готелі Таомі сама дістала зі штанів кості Паска, просягнула йому. Костя засміявся і поцілував. Розумний олігарх подумала Таомі. Через місяць Таомі Рембел виходила на подію на святі великого сонця в Іспанії. Вона вже знала, що трапиться, але як могла опиратися цьому. Добре подумала, як і тиме, бо соніш. А чому б ні? Вона вже на раз так ходила подіумом, і це викликало захоплення. Перший раз був справжній фурор. бо соніж уже не зламається каблук. Як можна спіткнутися босоніж на різній, гладенькій, без жодного рівчака до А до прожекторів, Юпітерів, фото і телекамер, які сотень поглядів, звернутих на неї, хіба їй звикати? Таумі відпрацювала кожен свій крок. Продумала ритм ходи. І йшла дуже уважно. Демонструючи глядачам вдяганку, що символізувала ранню осінь. Все в порядку, ось уже кінець доріжки. Десь там збоку посміхається, дивиться захоплено її коханий костя. Вона теж посміхнулася. Чарівна посмішка викликала захоплений шелест і оплески. І тут Таумі спіткнулась на рівному місці. Відчула, як підкошується спочатку ліва, потім права, боса нога. «Щось наче штрикнуло під лівим коліном, потім правим. Затремтіли обидві ноги, і вона опустилась на коліна. Торкнулась руками доріжки. Зал ахнув. Все шталомі, стиснувши зуби, звелась і продовжила ходу. Розвернулася і пішла назад. Ішла намагаючись гордо тримати голову, виглядати як завжди по-королівськи».